Historia ya Bukina Faso nchini ilianzishwa na wa Faransa kwa njia ya koloni la Coted Ivoire mwaka 1919 Jina la koloni mpya ilikuwa ni Upper Volta au Volta ya juu kwa Kiswahili na kifaransa Faransa Haute Volta Jina hili lilichukuliwa kutokana na jina la Mto Volta Nchi hii ilipata uhuru wake Mnamo mwaka wa Wafaransa walifanya yao hasa kuhakikisha Wanapandikiza mbegu katika ardhi hii Na mbegu kuu ilikuwa ni luha Neno buki na faso linamaanisha, ardhi ya watu wasiohongeka, hongeka Na lilianza kutumika Mnamo mwaka 1194 Mjimku unaitua Wago dogo Mipaka ya nchi Kwa upande wa kaskazini wa nchi hii imepakana na Mali, mashariki imepakana na Niger kwa kiasi Kongo. Kusini kiasi imepakana na kote d'Ivoire. Nagana na kusini imepakana na Togo. Kwa kifupi nchi iliyomilikiwa na Wazungu inaitwa Landlocked Country. Nchi hii ina mito mikubwa mitatu ambayo kwa kiasi kikubwa ilichangia kwa Faransa kulipa jina la Upper Volta. Majina hayo ni Volta Nyeusi, Mohon, Volta Nyekundu, Kundu, Nazinon na Volta Nyeupe na Kembe. Kabila kubwa kuliko yote ni kabila Lamosi. Asilimia kubwa ya Bukina Faso ni waumini wa dini ya Kislam. Kwani kwa ujumla wapo asilimia stini na moja. Wafaransa waliacha kuitambua kama nchi, kwa miaka kuminatano kuanzia mwaka moja miatisana selasini na bili. Kakawa ni ka arzi kenye kuunganisha makoloni yao. Imani za kishirikina katika nchi ya Burkina Faso ni kubwa kama ilivyo nchi nyingine za Kiafrika. Kuna wanaoamini katika miungu na kuna wanaotegemea ushirikina na nguvu za kiza katika kufanya shughuli zao za kila siku. Mfano, kunapokuwa na ukame katika ardi ya Bukina Faso, wazee wa mila hukusanyika katika makabila tofauti tofauti na kufanya matabigo kadhaa ambapo siku tatu mbele Dalili zitaanza kwa radi nyepesi kupiga iki ambatana na kimbunga kiasi. Kita baada ya hapo ni mvua. Matambiko mengi yanahusisha kuchinja wanyama na kuchoma nyama zao huku baadhi ya mimea ikikatazwa kuliwa. Bendera ya bukinafaso na maana yake. Bendera ya bukinafaso ni ishara muhimu zaidi ya kitaifa ya nchi hiyo na kazi yake ni kuwakilisha jamhuri ya Afrika kabla ya tukio lulote. Imeundo na mistari mekundu na kijani kibichi, ambao umeugawanya sawasaawa na nyota iliyokolezwa njano katikati kabisa ya zote mbili. Ishara ya Bukinapaso ni bendera ya Afrika inayoojumuisha rangi ya kijani na nyekundu, ingawa kuna tamfsiri nyingi juu ya maana yake. Nyekundu inaweza kutambua mapinduzi ya ujamaa ambayo Thomas Sankara aliendelleza baada ya uhuru wa nchi inahusiana na pia ajangwa ya kaskazini mwabuki na faso. Kijani kwa upande wake, inahusiana na moja kwa moja na uchanga wa rasilimali za kilimo nchini. Kwa upande wengine, hii inahusu ukweli kwamba sehemu nzuri ya eneo la na faso ni ya mkua sabana makaribi. Kwa maana anyote manjano, iliyo katikati kabisa ya bendera, inawakilisha nuru zaidi ambayo itaongoza watu wa inchi ya buki na faso. Kufanana kwa bendera zingine Kuna bendera zingine zabara la Afrika Ambazo zinashiriki alama ya bendera ya Bukina Faso Kwa mfano, ile ya Cameroon, Pia nyota ya manjano Bendera zingine ambazo zinanyota zilizo na alama ya njano Zilizo na rangi sawa, nigana, Senegal na Guinea bisau Mbali na hayo Bendera ya Bukina Faso ina mifanano kaza na bendera ya msumbiji imeshibitishwa kuhusiana na alama za asili ya ujamaa kwa sababu mataifa yote mawili yalikuwa yakipitia michakato sawa ya uhuru. Serikali za kawaida za kiitikadi zilianzishwa katika nchi hizo mbili. Ambazo pia zilionekana katika izini ya bendera zinazofanana katika mwaka huo huo. Nyota ya manjano na kupigwa kijani na nyekundu ni baadhi ya vitu vya kawaida na bendera ya koloni la zamani la Ureno na hiyo ndio sehemu ya kwanza ya nchi ya Buki na Faso Usisao kusubscribe katika YouTube channel yetu, ya Nia Niburudani. Mina ituwa George Mirambo, udanipata katika Instagram pamoja na Facebook.